Як почав своє слово Масад. Справедливо сказано. Поважати себе як представників французького народу, які борються проти фашистських загарбників, поважати пам'ять тих, хто загинув у цій боротьбі. А їх було немало. Усі знаємо, що зараз перед лицем розгрому гітлерівці скаженіють. Масові розстріли заложників, смертні вироки, чини для кожного, захопленого живим. Макізара або підпільника. Кілька днів тому у «Летер Францес» ми читали полум'яну статтю Луї Арагона про розстріл у Ліоні. 27 безневинних заложників. Наймолодшому було 17 років, Оці гітлерівці, що стоять зараз перед нами, відчуваючи неминучу поразку, протягом 15 годин, поки точився бій, нищили і ґвалтували мирне населення. Підрахунок точний. У селі спалено 18 будинків, поґвалтовано жінок. Фашисти здалися в полон. Гаразд, поводитимуся з ними як з полоненими. З тими, хто воював проти нас, тримаючи зброю в руках, але не з тими, хто палив селянські хати і гвалтував жінок. Селяни вказали нам на тих, їх 18 гвалтівників і паліїв. Кара для них єдина – розстріл на місці. І те, що один із них був капітаном німецької армії, не тільки не применшує, а й збільшує відповідальність за злочин – він керував діями солдатів, які були під його командою. Він був одним із паліїв і гвалтівників. Як його ще засудити? Вважаю, що вирок йому, як і всім може бути тільки один – розстріл на місці. Деголівця підтримало небагато людей. Більшість вважала, як і Масад розстріляти. «Я теж», – сказав Пако, – «я теж буду розстрілювати». «Навіщо?» спохмурнів Андрій. «Тобі мало бою? Ти ж ледве тримайся на ногах. Навіщо?» «Треба!» – сказав Пако. «Мені це треба!» Цей бій під Естіварієм був великою подією. До нього довго готувалися. Одержали повідомлення, що чисельна колонна фашистів просуватиметься у напрямку до Ліона – для перегрупування і об'єднання з основними підрозділами, щоб стримати наступ англо-американських військ і французької армії франтереїв і партизанів. Загін Масата отримав розпорядження перепинити їх на розвивці доріг на Крапон і Вельвіо-Манталь поблизу Естіварея. Початок липня, жовті поля стигли пшениць, великі виноградники, ліс на Відразу ж над дорогою біля розвилки кілька селянських хатин під червоними шиферними дахами нещодавно визволено Клермон харран на черзі Есть-Етьєн. Загін Масата вийшов на визначене місце під вечір. 64 чоловіки розбилися на кілька груп. Дві групи з ручними кулеметами по обидва боки дороги по семеро чоловік. Далі над дорогою ще дві групи по 10 чоловік автоматників, і основна група, просто на розвилиці, має зустрічати колону вічна. Віч. Скільки про дефашистів не знали, відомо тільки, що колона велика, зібрана із навколишніх містечок прямує в Леон. Масад попередив, що не спати нікому, сувора дисципліна, пильна увага до всього, що відбувається. Жодних переміщень без дозволу. Групам кулеметників не відкривати вогню, доки не побачити ракету. Щоб не трапилось чекати. Зрозуміло? Усе зрозуміло. Андрій очолював невеличку групу Пако, Бишик, Сато, Антуан, Сімон і росіянин Строгов, батьки якого ще в революцію виїхали з Росії, а він, отримавши громадянство у Франції, працював до війни в друкарні складачем. Строгов прийшов у загін майже одночасно з Андрієм, і між ними встановились приятельські взаємини. У Ліоні у Строгова залишилася дружина і дочка, він часто розповідав про них. Йому було під тридцять, високий, худерлявий, мовчазний. Він виглядав кумедно поруч із Сато, своїм другим номером при кулеметі, та між ними панувала згода. Обидва мало розмовляли. Але розумілися чудово. Другу групу кулеметників очолив Михайло Зелик Жорж. Туди увійшли нерозлучний, із ним Числав Лаєк, Стефан Спанчак, один із найсміливіших підпільників Сент Етьєна, та ще четверо. Переважно ті, хто прибув із Товстим Яном у складі поповнення кілька місяців тому. Андрій дивився на веселуна. Спанчака і згадував і згадував, як Зеленюк розповідав про їхній напад на німецьких солдатів у Сенетєні. Мета була роззброїти. Тоді намагалися добути зброю будь-якою ціною. Четверо хлопців підкралися до будки, де стояв вартовий, усі голіруч. Раптом Спанчак похопився наперед. Тицнувши револьвер, підніс вартовому. Ендехох. Той підняв руки. Розброїли. Звідки тебе револьвер, Стефане? здивався Зеленюк. Ось, коротко відповів той, посміхаючись у роді вуса, і простягнув Зеленюкову велику чорну люльку, яку, звичайно, майже не випускав з рота.